Bună ziua, dragi ascultători! Citirea Sfintei Scripturi este o necesitate pentru toți credincioșii, pentru că în ea găsim adevărurile de credință și normele vieții creștine. Interpretarea Bibliei sau a Sfintei Scripturi a născut din tot unea probleme deosebit de mari. S-a ajuns astfel la un iluminism bolnăvicios protestanții folosindu-se de principiul formal al interpretării Bibliei, individual, fiecare poate să interpreteze Biblia după mintea și priceperea sa sau chiar după interesul său. Ei spun că dacă Duhul dă mărturie în inima fiecăruia, atunci, printr-o iluminare lăuntrică a celui care citește Biblia, adevărul din sufletul lui îl recunoaște pe cel din Biblie. Biserica noastră ne învață că tâlcuirea Sfintei Scripturi trebuie făcută de cei acreditați printr-o pregătire specială. Sfânta Scriptură a fost scrisă de mai mulți autori și din diferite locuri și timpuri, faptele istorisite cuprind o mare perioadă de timp. Cuprinsul ei are o unicitate prin descoperirea lui în chip suprafiresc. Toate acestea ridică serioase probleme când este vorba de tâlcuirea Sfintei Scripturii. Această tâlcuire cere o adecvată pregătire intelectuală și duhovnicească totodată. S-au impus câteva cerințe celui care vrea să fie tâlcuitor al Sfintei Scripturii. Mai întâi, o viață curată și împodobită de virtuți. Apoi cunoașterea voiei dumnezeiești prin studiu îndelungat și smerit al descoperirii dumnezeiești și cunoașterea învățăturii bisericii și a sfintei tradiții. În privința curăției vieții, Sfântul Maxim Mărturisitorul spune Cunoștința în tocmai a cuvintelor Duhului se descopere numai celor vrednici cu Duhul, adică numai acelora, care, printr-o îndelungată cultivare a virtuților, curățindu-și mintea de funingine a patimilor, primesc cunoștința celor dumnezeiești, care se întipărește și se așează în ei de la prima atingere, asemenea unei fețe într-o oglindă curată și străvezie. Viața potrivită Duhului, deci viața în sfințenie, duce la cunoașterea voiei dumnezeiești. Se cuvine să citim Sfânta Scriptură cu smerenie, ca pe cuvântul lui Dumnezeu, cerându-i mai înainte ajutorul ca să o înțelegem și, având dorința caldă de a ne lumina ființa prin cuprinsul ei. Multiplicitatea și bogăția de sensuri a Scripturii poate duce la interpretări greșite și atunci norma de interpretare este Adevărul păstrat de biserică, de apururi, cu asistența Duhului Sfânt. Integrarea cât mai desăvârșită în tradiția ei vie dezvăluie unicul sens adevărat, sensul cel duhovnicesc al scripturii, în care se topesc și dispar toate aparentele ei contradicții și inactualități. Căci, după Sfântul Irineu, unde e biserica, Acolo e și Duhului Dumnezeu, iar unde e Duhului Dumnezeu, acolo e și Biserica și plinătatea Harului. Iar Duhul e Adevărul. În încheiere, aș dori să povestesc o istorioară din Pateric, tocmai pentru a vedea cum trebuie să citim Sfânta Scriptură și cum trebuie să o tulcuim. Era un pusnic evlavios și răvnitor trăind în post și rugăciune, ce se mângâia citind cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură. S-a întâmplat însă că a întâlnit un loc în Sfânta Scriptură al cărui înțeles nu l-putea deslega. S-a pus deci să citească ce au scris sfinții, s-a rugat lui Dumnezeu să lumineze, dar fără niciun răspuns. Cuvintele din acel loc nu-și găseau explicația pentru el. A luat-o de la început, cu și mai multă stăruință, dar tot nimic. Așa au trecut douăzeci de ani. Atunci s-a hotărât, mă voi duce să-l întreb pe Ava Antonie și a plecat. Mergând însă pe cale, mintea lui s-a luminat și sensul minunat al cuvintelor i s-a dezlegat. Uimit, a ridicat ochii spre cer și a întrebat, câte nu am făcut și nu am reușit. Și acum, mergând să întreb, aflu răspunsul pe drum. Și a venit lui cuvânt de la îngerul Domnului. Abia acum te-ai smerit. Vă doresc o zi bună și binecuvântată.